E më tuti emra me shkronjën gë për femra Gadije, pas dite Gafure, ajo që falë gabimin Gajda, e re dhe e njom Galibe, fituese, fitimtare Galije, e rmirë, e qmuashme Ganibe, e pasuruar me plaçk Ganije, e pasur, e pavarur Gabime, që shfryzon rëthanat Ganimete, fitohet pa mund të madhë. Gufejra, false, zamërbut. Gufrane, që falj. Dhe Gumejsa, yli më ishë ndritëshëm.